András nem számított sok emberre, mert egy ötszázas lélekszámmal rendelkező település könyvtáráról volt szó. Néhány unatkozó háziasszony és egy fontoskodó öreg úr, gondolta. Amikor másfél órás késéssel végre megérkeztek, Isabella olyan frissességgel vágta ki magát az autóból, mint ha legalábbis tíz perce ültek volna be oda, és nem hat órája. Egy fiatal nő sietett ki a könyvtár kivilágított helységéből a fogadásukra. András ráérősen kiszállt az autóból, majd nagyot nyújtózott, ami persze nem volt túl illedelmes, de annyira elgémberedtek a tagjai, hogy muszáj volt megtenni. Fél szemmel Izabella és a nő felé sandított, majd azt hitte a levegő, amivel teleszívta a tüdejét, benreked, amikor felismerte tónkát. Az most felé fordult, és ráfagyott az üdvözlő mosoly az arcára. – Jó estét! – mondta a lány szárazon. – Örülök, hogy találkoztunk. – folytatta, majd kezet nyújtott. András érezte a finom remegést a tenyerében, mintha egy apró verép szárnyai verdesnének az ujjai között. Majd amilyen gyorsan megfogta, olyan sebesen ki is kapta kezét, és besietett Izabella utána a könyvtárba. András legszívesebben kiráncigálta volna a bemutatóról, hogy megkérdezze tőle, mégis mit képzel, hogy tehette ezt vele, velük. De muszáj volt követni partnerét és végigcsinálni az egész bemutatót. Fél szemmel néha tonkára sandított, de akárhányszor ránézett, a lány elkapta a tekintetét róla. Amikor meglátta a kislányt a babzsák fotel mélyén egy óriási mesekönyvvel az ölében szundítani, Tudta, ez a gyerek, az a gyerek. Mikor az előadás véget ért, Tonka kikísérte őket. Mit kikísérte, Kitolta őket az épületből. Esélyesen volt szóba elegyedni vele. Sőt, a lány egyenesen elutasítóan viselkedett, mikor felvetette, talán lesz alkalom az újabb találkozásra, elfoglaltságára hivatkozott. Mikor elhagyták a könyvtárt, Izabellának be nem állt a szája, de nem hallott belőle egy kukocsem. sem. Azon tűnődött, hogyan tudna a lányhoz visszamenni. Vissza kell mennie, és vissza is fog menni hamarosan. Mikor Tonka lefektette emesét, a könyv bemutató után igencsak fel volt zaklatva. Szerencsére nem kérdezősködött túl sokat a kislány, és hálás volt a sorsnak, hogy végig aludta az egészet. Betakarta a gyereket, és halkan kiment a szobából, az ajtót behúzva maga mögött. A két szobás földszintes lakás távolabbi részében voltak a hálószobák, a fürdő és a háztartási helyiség. Egy rövid folyosó után a lakás kiszélesedett, óriási nappali és amerikai konyha terpeszkedett a ház túlnyomó részében. Tonka mindig ilyen nappalit szeretett volna. Két választó, Könyvekkel, apróbb szobrokkal törte meg a terepet, épp annyira, hogy ne tűnjön hodálynak. Meleg tölgyfapadló borította a földet, kényelmes sarok itt-ott rejtett világítással. A konyha szigetként foglalt helyet középen. Fölötte edénytartó tartó lebegett, néhány virággal, konyhakerti növényel színesítve. Kényelmes bárszékek fogták körül. Tonka leült az egyikre és tenyerébe támasztotta fejét. Az ajtót szugerálta, de nem tudta eldönteni, hogy várja-e az újabb találkozást Andrással, vagy inkább tart tőle. A fejében lévő apró mérlek serpenyői hol egyik, hol másik oldalon süllyedtek le, ha az észérvek mellett maradt. Azonban közbeszólt a szívbe markoló fájdalom, amit András távozása után érzett. Újra látni őt, hallani a hangját, Megérinteni a kezét, lútbőrözött, ha csak rágondolt. Micsoda egy hülye liba vagyok, nem szabad többet látnom. Felkavar, összezavar mindent, én meg, mint egy szuka várom, hogy az ajtóban megjelenjen. Vajon megnősült? Izabella horna szeretője? Nem, túl öreg a nő hozzá. Bárki tudja. André, utánozta a nő kis, de mégis affektáló hangját ahogy az András szólította. Zörej hallatszott kintről, felpattan tültéből. Kezét két oldalt csípőjébe törölte, úgy izzadt a tenyere. Szíve a torkában dobogott. De semmi. Nem kopogtatott senki az ajtón. Különben is. András nem is tudja, hol lakik. Mégis miből gondoltam, hogy idejön? A vadásztanya messze van innen, és már későre jár. Újabb zörej. Rémülten futott a konyhaablakhoz, és kikémlelt a sötétbe. A gyér utcai világítás fényében egy borza alkalmat a kuka körül. Néha meglepték őt az erdőből ide merészkedő vadállatok. Rókák, borzok, néha nap még őzeket is látott a hátsó kert körül, melynek rövidre vágott sövénykerítése mögött már az erdő húzódott. A borz körbe a fémkukát, majd riszálva továbbállt. Kissé csalódottan fordult el az ablaktól, és lekapcsolta a világítást. – Á, tiszta hülye vagyok! – ismételte, majd a fürdőszobába ment, hogy lefekvéshez készülődjön. – Anyu! – hallotta emese hangját a szoba felől, és a kislány szilluettje megjelent az ajtóban. – Mi a baj? Miért nem szó prücsök? – Fáradt vagyok, de fáj a fejem. Adnál egy fájdalom Egyet már kaptál délután, fogta meg aggodalmasan a gyerek homlokát, ami nem volt túl meleg. Gyere, feküdj le, hozok egy jó hűvös borogatást, attól majd jobb lesz. Emese engedelmesen ment vissza ágyába, hagyta, hogy Tonka betakarja, majd egy vizes törőközőt tegyen a homlokára. Egy óra múlva csak el, már tizenegy is elmúlt. Tonka gyorsan lezuhanyozott és ágyba bújt. Holnap elmegyek az orvoshoz vele. Döntötte el, és az aggodalom szétterjedt a melkasában. András és a könyvbemutató már mérföldekre volt. A gyermekorvosi rendelő mesefigurákkal díszített falát nézegette emese várakozás közben. Nem félt az orvostól, jó barátok voltak. Nem sokszor fordult itt elő, de olyankor mindig kapott valami szép matricát, cukorkát a doktornénitől karjára dőlve, ásítózva mesélte magának a falon megelevenedett figurák történetét. A nevüket hallották, gyorsan besiettek. Megmérték a vérnyomását, meghallgatták a szívét, vért vettek tőle, hát a vérszegény. Talán a kimerültség, mondta a fiatal doktornő. Mostanában annyi munkát sóznak a gyerekek nyakába, az iskolában nem csodálnám, ha emiatt lenne. Nem tudom, Eddig soha nem volt ilyen, csak az utóbbi két hónapban. Élvezi a tanulást, soha nem panaszkodott, hogy sok a házi. Talán nem, de még olyan kicsi, mosolygott a doktornő. Nem vagyok kicsi, méltatlankodott áldurcásan a kislány. A torna sorban én vagyok, apró ujjain számolt, a hetedik. Nem is úgy értettem elnézést, remélem minden rendben lesz. Mikor lesz eredmény? Legkésőbb kedden, de felhívom azonnal Nóra, ahogy a laborát küldi, nyugtatta meg. A bolt a késő őszi arra csábította őket, hogy hagyjanak csapott papot, és ma szabadságolják magukat a könyvtárból, suliból. Kirándultak az erdőben, majd a völgyben betértek a büfébe, mahol forró csokit és friss kiflit Emese a lábát lóbázta a magas széken, Szája kiflivel volt tele. Apró cseresznye szín ajkai fölött kakaókarika díszelgett, akárha egy kackiás bajusz lenne. Apukámról álmodtam az éjjel. Szólalt meg hirtelen, és a kifliét a kakaóba mártotta. Tonka majdnem kiköpte a kapucsinót, és a szíve a torkába ugrott. Ő is Andrásról álmodott, de nem említette, erotikus voltából kifolyólag. – Igen? – próbált szintelen hangot megütni. Nézd, milyen szép az a kis madár, mutatott az ablakon keresztül a madáretetőn csipegető cinegére. Emese oda nézett, majd sietve bólintott. Aha, és képzeld, az óriás keréken ültünk. Az óriás keréken? Hiszen nem is szereted. De vele egyáltalán nem féltem, tudod? És azt mondta a tetején, hogy csak megnézzük, mit főzött a szomszédasszony, ahogy a te anyukád is mindig mondta. Hát nem különös? Mondta szinte felnőttes hangsúlyjal. Tonka mesélt neki sokat a gyerekkoráról, hogy még a kis vidámparkban is félt az óriás keréken, de az anyukája, amikor a tetejére értek, azt mondta, megnézzük, mit főzött a szomszédasszony. Hát gombócot, és akkor jókat nevettek. Ezt fűzte bele álmába a gyerek a képzeletbeli apukájával. Te miket tudsz számodni? Nevetett Tonka. Ez jó álom volt, de vannak rossz számok is. Tudom, kicsim. A gyerek sokszor ébredt Azt mesélte egy csúnya néni a feje fölött egy csúnya bácsival, aztán felkapták, és azt hitte, le fog esni. Nagyon félt. Tonka tudta, ezek csak is az igazi anyja után maradt képek lehetnek, amelyek álmaiban jönnek elő, hiszen két éves volt, mikor, még gondolatban sem mondta ki a gyerek rablás szót. Ha erre gondolt, piszkos bűnözőnek érezte magát. De amikor a gyerek az álmairól mesélt, akkor felmentette magát. Tudta, jól tette, hogy megtette azt. És tudod, az apukám, ha nem halt volna meg, biztosan elvinne az óriás kerékre. Biztosan elvinne. Simította meg a gyerek arcát, majd puszit nyomott a feje bubjára. Remélte, András soha nem kerül elő újra, mert nem lesz még egyszer olyan szerencséje, mint néhány napja. És hogy magyarázza meg akkor neki, hogy András nem halt meg, de nem is az apukája. Hétfőn, miután bekísérte mesét a suliba, kinyitotta a könyvtárt, majd hívta a gyerekorvos. Nóra, jó lenne, ha be tudna jönni, amikor ideje engedi. Hangja nem sok jót sejtetett. Tonka a torkához kapott. Az ismerős érzés a gyomrában, mostanában oly sokszor előfordult, pedig évekig nem érzett görcsös idegességet, minden olyan simán ment. Most pedig előbandrás, aztán ez az ijesztő, ködös utalásokkal teli telefonbeszélgetés az orvossal. Azonnal indulok. Rendben, várom. Kattant a készülék. Tonka lesen vette a kabátját, már indult is kifelé. Két idős nő lépett be a könyvtárba. Sajnálom, el kell mennem sürgősen, mentegetűzött. De ha ráérnek, csak nézelődjenek, egy órán belül visszajövök. Rohant el, és a kulcsot beadta a szemben lévő cukrászdába, ha mégsem érnek rá, akkor Helen, akit jól ismert, bezárja az épületet. Egy ilyen kis településen nem kellett attól tartani, ahogy kipakolják a könyvtárat, mi alatt ő távol van. Egyébként is ismerte mindkét asszonyt, nem feltételezte róluk, hogy kihasználják a lehetőséget. A doktornő azonnal behívta, ahogy bejelentkezett a recepción. Rémület lett túrrá rajta. A rendelő tele, ő meg besétál csak úgy. Ez nem sok jót jelent. Nóra, mosolygott a doktornő. Üljön le, beszélnünk kell. Ne ijedjen meg. Nézett a lány rémült szemei közé. Semmi végzetes, de jobb az elővigyázatosság, és természetesen további vizsgálatok szükségesek, hogy biztosak legyünk. De miben? Mondta egy oktávval hangosabban, mint ahogy szerette volna. Nos, úgy tűnik, a fehér vérsejt szám jóval a megengedett határaérték felett van. A hemoglobin és a trombocita szintje viszont a minimálisat sem érik el. További vérvétel szükséges, hogy megbizonyosodjunk, az értékek tartósak. De ez mit jelent? Azt mondta fáradékony, aluszékony a kislány, és sokat fáj a feje. Igen, de ez milyen gyanúra ad okot? A doktornő beharapta a szája szélét. Nem szeretném semmivel rémizgetni, úgyhogy várjuk meg a kórházi vizsgálatok eredményeit rendben. Kórház? Lábaiból elszállt az erő, és a nemül ül, ronybabaként esik össze. Adok egy beutalót az Innsbrucki kórházba, ahol néhány nap alatt teljes képet fogunk látni a vizsgálatok alapján. Mikor kell mennünk? Ahogy visszajeleznek a kórházból, hogy fel tudják őt venni, szerintem néhány napon belül. Ne idegeskedjen. Jaj, mekkora hülyeséget mondtam, hát ezek után miért ne lenne ez a szerencsétlennő ideges? Gondolta magában a doktornő, miközben kikísérte tonkát a rendelőből. Gépiesen sétált vissza a könyvtárba. Nem is emlékezett az útra. Ijesztően hangzott, hogy kórházba kell kivizsgálni emesét. Elhessegette a gondolatot is, hogy ez valami nagyon komoly betegség előhírnöke. Visszaérve a könyvtárba, azonnal a számítógéphez ment, és rákapcsolódott az internetre. A keresőbe beírta a doktornő által említett magas fehérvérsejt számot és az alacsony hemoglobin és trombocita szintet. Az első találat, amit kihozott, egy webdoktor oldalán feltett hasonló kérdés volt. A doki azonnal azt javasolta, hogy további vizsgálatoknak vesse alá magát a kérdező, mivel az elmondottak alapján nagy a gyanú a leukémiára. Tonka szíve felugrott a torkába. Leukémia? Az nem lehet. Végig dolgozta a napot, és délután meg sem várva a emesét, ő ment érte be az iskolába. – Na, milyen volt a napod? – kérdezte torokszorító könnyedséggel. – Hát, nem volt rossz. Anya, az én rajzom lett a legjobb, és ki fogják tenni az aulában? – nézett csillogó szemmel Tonkára. – Nem mond. ölelte meg túlzott lelkesedéssel a gyereket. – Ez nagyszerű, ünnepeljük meg valami finomsággal. Tudod mit? Hazamegyünk, és együtt sütünk valamit. Jé! Ugrándozott a kislány, mert imádott gyúrni, nyújtani, maszatolni, tölteni a nagy konyhaasztalon. Tonka fürkész tekintettel figyelte egész délután, de a fáradtságnak jelét sem látta a kipirult arcon, ahogy nyakig lisztesen az óriási nyújtófával dolgozott a gyerek. Hát semmi baj, ugye megmondtam én. újjongott magában, de a félsz ott fészkelődött belül, és folyton beleöklözött a gyomrába. Este aztán betakargatta, és néhány percig csendben állt a gyerek ágya mellett, míg az egyenletesen nem kezdett lélegezni. A büdös francba! suttogta rekedten. Tudom, hogy nem létezel, de ha mégis, akkor nem büntethetsz így ezért, amit tettem. Nem érdemli meg. Ha én megérdemlem, akkor inkább én, ne ő. De ha mégis létezel, akkor egy rohat nagy játékmester vagy, szorította őkölbe a kezét. Halkan kiment a szobából, leült a konyhaasztalhoz és és teletöltötte gyöblös poharat borral és néhány nagyobb kortyot ivott belőle. Halk kopogást hallott az ajtón. Eszébe jutott, hogy megígérte a szomszédnak, átmegy néhány virágért délután, de teljesen kiment a fejéből. Felállt, kissé megborzongott, és szédült is picit. Eszébe jutott, hogy szinte alig evett ma, és most ez a bor is. Pohárral a kezében elindult, kigondolta, mit mondjon, majd mosoly terültetve szélesre tárta az ajtót.